Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio. I förra säsongen av Creepypodden bad vi er lyssnare att berätta om era egna upplevelser. Det gjorde ni. En kvinna som heter Marielle berättade en historia som hennes mamma var med om. Som fortfarande ger henne rysningar. Mamma och pappa hade just flyttat till ett nytt hus ganska långt upp i Norrland tillsammans med min då nyfödde storebror huset var en vit tvåplansvilla och låg rätt långt in i skogen några mil från byn som det kallades där uppe efter några månader av flyttstök började de komma till ro i huset och pappa tog då ett jobb på en annan ort vilket innebar att han behövde vara borta några dagar i stöten allt var frid och fröjd fram till en natt mamma hade nattat min storebror och själv gått och lagt sig när det hände hon vaknade mitt i natten av att något lät. Det var ett konstigt ljud. Och först kunde hon inte placera var det var eller var det kom ifrån. Hon insåg efter en stund att det måste vara från hallen på övervåningen där hon själv sov. Hon öppnade sovrumsdörren, tände hallampan och såg på en gång var det var. Längst ner i hallen fanns en vindslucka i taket. Och nu var den helt öppen och svängde fram och tillbaka med ett gnek- Precis som om någon hade stött i den. Hon blev väldigt obehaglig tillmod så ringde pappa som sa att den nog bara satt löst. Hon gick och stängde den och la sig igen. Dagen efter hade alla obehagliga tankar släppt och när kvällen kom somnade hon och min storebror utan några problem. Men så. Mitt i natten vaknade hon igen med ett ryck. Samma ljud som kvällen innan hördes från hallen utanför sovrummet. Hon var nu så rädd så att hon inte vågade gå ut i hallen och titta efter, utan tog istället upp min storebrors ur spjällsängen och la honom tätt in till sig och somnade efter en lång stund om till ljudet av vindluckans gnekande. Dagen efter bestämde sig min mamma för att ringa sin bror och berätta vad som hade hänt. Även han trodde att luckan hade suttit löst och att vinddrag gjordes så att den gick upp. Han föreslog att man skulle spika igen den samma dag. Sagt och gjort, efter en inspektion av vinden som var helt tom spikades vindsluckan igen. Det sista min morbror sa till mamma innan han gick var Om den där luckan åker upp i natt så kan jag garantera dig att det inte är på grund av korsdrag. Mamma kände sig bättre till mots den kvällen- men hon hade fortfarande ett gnagande obehag- när hon gick och la sig. När klockan var runt två på natten- vaknade hon igen med ett ryck. Och denna gång var det ljudet av tre höga dunsar- på övervåningen som väckte henne. Efter den sista dunsen blev allt tyst i någon minut. Hennes hjärta slog hårt av skräck- och när hon ställde sig upp för att gå ut och titta efter- så kom en sista, mycket högre och hårdare duns. Hon tittade sig omkring i rummet efter något att försvara sig med- men kunde inte hitta någonting. Hon öppnade sovrumsturen försiktigt, försiktigt och stack ut huvudet. Hon hade lämnat hallampan på. Och det hon såg ger mig fortfarande rysningar än idag- Även för att jag har hört historien i över 20 år. Vindsluckan var öppen och svajade hårt. Som om någon hade slagit upp den. Men det var inte det värsta. Vid närmare inspektion kunde de se att spikarna var uppbända- och vissa helt utdragna. Några låg på halvgolvet och några uppe på vindsgolvet. Kort därefter stålde de huset- och fram tills att de flyttat sov alla på den undre våningen med vintluckan öppen. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner- Spökhistorier på internet är oftast på engelska och de utspelar sig i New Yorks tunnelbanor eller i skogarna kring Setel. Men emellanåt snubblar man på historier som sägs utspela sig här i Sverige. Idag har vi samlat ett par av dem. På sajten 4 delar ibland människor med sig anonymt av sina skrämmande upplevelser. I april 2013 berättade en person om vad han var med om i Sundsvall. Så här skrev han. Okej, okay, lite bakgrund. Min familj äger ett litet hus vid vattnet i ett område bebott av ungefär 250 personer, cirka 30 minuter från Sundsvall. Om du kollar upp det här på en karta så kommer du se att det finns mycket skog kring kusten där. Och det var i den som jag tillbringade de flesta av mina somrar när jag var liten jag är en av runt 50 personer som åker dit om somrarna och det har jag gjort sedan jag var fem lyckligtvis träffade jag fyra andra personer som bara var ett år äldre än jag där och eftersom vi hängt varje sommar så har vi kommit varandra väldigt nära allt eftersom vi växte upp och blev äldre blev det tråkigt att sitta i en by med typ 60 invånare så vi började utforska området det här inkluderade såklart också skogen för två somrar sedan så berättade en av killarna för oss om en sjö inne i skogen som hans pappa brukade ta honom till för att fiska när han var yngre. Vi bestämde oss för att åka dit och kolla in stället. Det var typ en kvartstur med moppen så vi åkte dit flera gånger den sommaren men vi sov aldrig över. Sommaren innan hade hela gänget tagit körkort så vi kunde ta oss längre bort och även få med oss packning. Hörni, ska vi inte dra till sjön med lite mat och dricka och andra grejer och bara fiska i några dagar? Detta tyckte vi alla lät som en bra idé eftersom vi hade funderat på det sommaren innan men bestämt oss för att det var för jobbigt att åka utan att ha en bil förpackning och ifall det uppstod ett nödläge. Eftermiddagen efter så åkte vi ut. Vi hade köpt det vi behövde och vi hade ätit stor lunch. Faktum är att vi tog med oss mer än nödvändigt. Vi hade en telefon och stereo och jag vet att det här också gör min trovärdighet lite sämre men vi hade också med oss alkohol. Jag är dock väldigt säker på att det som vi har varit med om inte har något som helst med vad vi drack att göra, av skäl som jag snart ska förklara. Den första natten var normal och vi hade potatis nog för fyra dagar, men valde att spara alkohol eftersom vi bara hade nog för en natt om vi skulle bli skitfulla. Den andra dagen var också normal, men inte natten. Av oss fem så var det två som inte gillade att dricka. Låt oss kalla dem John och Felix. Vi andra hade satt igång lite musik och jag, Karl och en tjej som vi kan kalla för Hanna började dricka bash. Efter ett tag började Carl och Hanna hångla vilket inte var en jättestor överraskning för mig men däremot för de andra. Jon var inget jättestort fan av Hanna. Han och Carl var däremot bästa vänner så Carl hade försökt hålla det hemligt för Jon. Carl och Hanna hade hånglat några gånger under de tre senaste somrarna och Jon hade bara sett det den första gången så han var väl lite förvånad men han bryddes inte så mycket. Felix däremot hade varit förälskad i Hanna ända sedan han var åtta år gammal och förra gången han såg Carl och Hanna hångla så började han gråta och påstod att hans flickvän som han aldrig tidigare nämnt hade varit i en olycka så man kan nog lugnt säga att han inte gillade det så när Felix ställde sig upp och sa att han inte mådde bra och tänkte ta sin bil och åka hem för att sova så var jag inte överraskad men efter några fejkade nej snälla åk inte så låtsades jag ändå tro honom och han lämnade sina saker eftersom han ändå skulle komma tillbaka imorgon och så gick han iväg det konstiga var att han kom tillbaka igen efter bara en kort stund. Jag vet inte hur länge han var borta eftersom jag inte brydde mig om min telefon och dessutom var ganska full. Jag minns att jag tänkte att han betedde sig märkligt men avfärdade det som en följd av det föregående hånglandet. Men efter en stund började jag nyktra till lite och märkte att trots att han brukar vara en pratig kille så satt han tyst och svarade bara kort på våra frågor. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det började kännas lite konstigt, lite läskigt för att vara ärlig. För jag trodde inte att han fortfarande var så besatt av Hanna. Och även om han var det, varför hade han inte bara åkt hem? Stannade han bara för att se vad hon skulle göra där? Något som jag hade glömt, men som jag kommer ihåg nu när jag läst på det här forumet, var att han också försökte få iväg oss, en och en, hela tiden. Den enda gången han började prata av sig själv var när någon reste på sig, för då gjorde han omedelbart detsamma och frågade var personen skulle gå och bad att få följa med. Det var som konstigast när han frågade Hanna om han kunde få följa med när hon skulle kissa. Vid det här laget så såg jag att Jon som var nykter, också hade en känsla av att något var fel. Vi tittade på varandra och så ställde han sig upp och sa att han skulle ringa till sin flickvän. På en gång var Felix också uppe, men innan han hann säga någonting så sa Jon till mig eh, Häng med, jag skulle behöva fråga dig om den där grejen. Jag tittade på Felix och hans ögon var helt tomma. Som de hade varit sedan han kom tillbaka från bilen. Vår konversation var kort, Min och Jons. Eftersom det är vi två i gänget som tror på övernaturligheter så var vi överens om att det kunde vara något på gång. Men vi bestämde oss ändå till slut för att antagligen inte var något särskilt. Men vi tänkte ändå att vi skulle försöka övertyga de andra om att det var dags att dra hem. Så vi gick tillbaka till ägret. Carl och Hanna såg rätt trötta ut och det är ganska lätt att få två fulla och trötta personer att åka hem över natten. Vi hade två bilar, en som var Felix och en som var Jons och eftersom de var nyktra var det de som skulle köra. Nu var vi bara tvungna att se till att Felix hamnade ensam i sin bil. Han verkade inte glad över att vi skulle dra men lyckligtvis sa han att han hade parkerat sin bil någon annanstans än där vi förut lämnade dem. Vi brydde oss inte riktigt så vi var åt sina håll. Väl hemma sov John över hos mig fast vi sov väldigt av att inte särskilt mycket alls. På morgonen gick vi tillsammans över till Felix hus, bara 50 meter bort från mitt. Jag kommer ihåg att han satt då åt frukost framför sin laptop, men när vi närmade oss hans hus så kom han ut och sa, vad fan är ditt problem? Jag blev paff och frågade vad han pratade om. Då berättade han om hans kväll igår, om hur jag hade kommit efter honom när han gått till bilen och frågat om han ville gå på en promenad eftersom han verkade nere. Han hade tackat ja och vi hade gått en bit men så hade jag sagt att jag skulle kissa och var sedan försvunnen. Han blev förvånad men tänkte att eftersom jag var full hade jag väl gått tillbaka till de andra. Han var arg men så satte han sig i bilen och åkte hem. Det här var två timmar innan vi åkte därifrån. Jag minns hur John sa något i stil med Ha ha ha, okej okay, där skrämde du oss. Felix tittade förvånat på honom och så förklarade vi vad vi syftade på. Det ansiktsuttryck som Felix hade när vi berättade vad vi hade varit med om- det gjorde tydligt och klart för oss att Felix inte drev med oss. Efter det satte vi oss och snackade i kanske 30 minuter- eftersom alla ville vara helt säkra på att det inte var någon som lurades. Sen dess har vi aldrig pratat om det igen- Senare samma år, i augusti 2013, beskrev någon annan på 4 kort korthugget och rakt vad han upplevde under en militärövning i Arvidsjaur. Flyger till norra Sverige, Arvidsjaur. Kommandosoldatsövning i rekognosering, hurra! Vi delar upp oss från resten av plutonen och stretar på en dag som egen trupp tills vi är mitt i ingenstans i en djup skog har en infödd löjtnant med oss på grund av säkerhetsregler. Han verkar ängslig hela tiden men vi tror helt enkelt att han är upptrissad över övningen. Slå läger. Löjtnanten ber oss sätta upp larmminor, en snubbeltråd kopplad till en lysgranat som låter högt som fan om den utlöses och lyser upp fienden i typ 5 sekunder. Varför? Har inte gjort det sen basträningen? Bara gör det. Okej, okay, om du säger det så. Sätter upp fyra stycken runt lägret. Äter, tvättar mig, byter sockor, sover. Klockan två på natten går en jävla larmmina av. Alla rycks upp och börjar famla efter gevären. Ser mörk, lång och mänsklig siluett springa iväg i ljuset av granaten. Löjtnanten ser blek ut som fan, öppnar sin ryggsäck och laddar geväret med skarp ammunition. Vad i helvete är det som pågår? Löjtnanten säger att det bara är vargar och att det är en säkerhetsåtgärd. Skitsnack, det där var ingen jävla varg. Vi somnar igen medan löjtnanten sitter på vakt resten av natten. Vaknar vi fem och går tillbaka till basen eftersom löjtnanten blåste av övningen... Löjtnanten vill inte prata om varför han blåser av den eller varför han tagit med sig skarp ammunition till en rutinövning. Inte så övernaturligt direkt men gjorde mig riktigt uppskrämd. Antar att det ligger något bakom alla de där trollsagorna vi har här uppe. Det är inte bara på 4 som svenskar berättar om oförklarligheter på nätet. I juli 2011, för mer än fyra år sedan, loggade signaturen Little Pangolin in på Reddit och gick in på underforumet No Sleep. Där berättade hon vad som hade hänt när hon var liten, i en röd stuga någonstans i de djupa svenska skogarna. Rubriken på hennes historia var Saker på marken. Nu ska jag berätta en historia om något som hände för länge sedan, när jag var liten. Innan vi börjar så vill jag att ni ska veta att jag är född i Sverige och historien utspelar sig här. Precis som storfot och jerseydemonen i USA så har ju vi våra egna sägnar och vissa av dem har berättat generationer. Min historia börjar en solig sommardag. Jag är sju år gammal. Mamma och pappa hade en kompis som ägde en röd stuga mitt ute i skogen. Och den här sommaren fick vi låna den medan han var utomlands. Jag var egentligen ett stadsbarn. Men mina kära föräldrar tyckte att alla barn ska få springa omkring och leka på landet på sommaren. En fin tanke var det att jag inte hade någon att leka med. Jag hade inga syskon och alla kompisar var kvar hemma i stan. Jag vaknade i baksätet i vår Volvo PV. Jag vet inte hur länge vi hade åkt. Men nu var vi framme. Stugan såg ut som en röd liten ö i den stora skogen. Som en nyckelpiga på en äng. Jag lät mina föräldrar packa upp medan jag utforskade det som skulle vara vårt hem de närmsta två veckorna. Stugan hade två sovrum, ett vardagsrum och ett kök med vespis på nedervåningen- på övervåningen fanns två rum som användes som förråd. Det fanns inget badrum, bara utedass. Allt vatten hämtades från en brunn på gården- så vi hade en hink med vatten inomhus för dryck och matlagning. Stugan hade två stora fönster mot baksidan- och på framsidan fanns en gammal jordkällare- och i skogsbrynet fanns det spår efter en ännu äldre stenmur- det här hade varit en bongård där man bodde året runt förr i tiden. Då hade det funnits en lada också, ungefär 30 meter från stugan. Men bara några mossbeklädda stenar från husgrunden fanns kvar i det höga gräset på baksidan. Allt var omgivet av tätbar skog. Enligt mina föräldrar var det här ett väldigt gammalt ställe- Gården hade funnits dubbelt så länge som skogen runt omkring. En dag var jag ute och lekte vid den gamla ladan. Jag höll på att hoppa runt från sten till sten. Sen satte jag mig ner i gräset och grävde runt för att se om jag kunde hitta något intressant. Till min förtjusning upptäckte jag en rostig hästsko som var delvis begravd. Jag borstade bort jorden och betraktade stolt mitt fynd. Den såg riktigt gammal ut. Den var äldre och enklare än någon hästsko jag hade sett tidigare. Sen upptäckte jag något konstigt. Det var ett litet hål i marken, som ett djurbo. Jag böjde mig fram för att se om det fanns något i hålet, men det var för mörkt. Vilken typ av djur skulle gräva ett sånt hål? Anna! Rösten som ropade att middag var klar fick mig hoppa till. Jag drog ut mina händer ur hålet, satte mig upp och såg mig omkring. Plötsligt kände jag kalla kårar längs urgraden. Atmosfären i den gamla ladan hade förändrats. Det kändes som att jag inte var ensam där längre. Snabbt slät jag åt med hästskorn och sprang in så fort mina små ben kunde bära mig. När vi åt middagen kändes det som att någonting där ute vid ladan betraktade mig genom fönstret. Men trots att jag var nyfiken- gick jag inte tillbaka till ladan eller hålet någon mer. Några dagar passerade. Jag hade gått och lagt mig vid åtta den här kvällen- och läst en av mina favoritböcker tills jag somnade. Men under natten var det något som gjorde att jag vaknade. Jag vet inte vad klockan var, men det var mörkt- och mina föräldrar sov. Jag tog mig upp för att dricka lite vatten- jag tassade fram till hinken för att hälla upp ett glas med den stora metallsleden hörde jag ett konstigt ljud från den gamla ladan. Jag var plötsligt klarvaken. Det fanns något där ute. När jag tryckte näsan mot fönstret och stirrade ut i natten såg jag något röra sig i skogsbrunnet. Varelsen var ungefär lika stor som vår tjocka katt hemma i stan, men den här gick upprätt. Den verkade först bara ströva runt, men sen, som om den märkte att jag tittade på den, så började den gå mot huset. Med uppspärrade ögon höll jag andan, medan varelsen sakta närmade sig på vingliga ben. Plötsligt stannade den. Sen fortsatte den, som om den försiktigt kände sig fram. Den verkade gå rakt mot mig. När den var så nära att jag nästan kunde urskilja detaljer på den så utstötte den ett fruktansvärt, fruktansvärt ljud. Den grät som ett förtvivlat barn. Jag sprang bort till mina föräldrars sovrum med varelsens snyftande ekande i mina öron. Vartenda hårstrå på min kropp stod rakt upp. Om den bara fanns i mörkret så existerar den inte. Den kunde inte röra mig. Det blev mer som att jag bara fantiserade. Men när den kom så nära att jag kunde se ansiktet på den. Mamma följde med mig bort till fönstret för att titta. Men den var borta. Jag berättade vad jag hade sett och hört. Och hon nickade och hummade. Men sen sa hon åt mig att gå och lägga mig igen. Jag tänkte att hon inte trodde på mig, men jag fick åtminstone sova i deras säng den natten. Ett par dagar senare var det dags att åka hem. När det hade gått några år kom den här sommaren på tal. Och jag frågade mamma om hon mindes den där natten och vad som hade hänt. Hon var tyst en stund innan hon nickade. Och sen berättade hon. När jag var i din ålder Anna så berättade din mormor om något som hände när hon var liten. Hon växte ju upp på en bongård för länge sedan. På den tiden var det annorlunda. Folk levde enklare. En sen höst i slutet på 1800-talet började ryktet gå i byn att en ung piga i granngården blivit gravid med husbondens son. De var inte gifta så det blev en stor skandal. Folk sa att hon födde barnet i hemlighet och övergav det. I månader var det oklart om det var sant eller inte, för flickan skickade sig iväg så fort vägarna var fria från snö. Men när det blev varmare och källan försvann, berättade folk på gården märkliga historier. Vissa nätter kunde de höra att barn gråta i skogen. Efterhand förbyttes gråten till skrik. Jag måste ha blivit helt blek i ansiktet för mamma pausade. Sen log hon lugnande och fortsatte. Sommaren kom och en dag när din mormor var ute och plockade bär så upptäckte hon något. Hon såg lämningarna av ett barn på en klippa. När hon begravt den lilla hördes inte skriket något mer. Du förstår, när odöpta barn lämnas för att dö- –så händer något. Ibland är de helt enkelt för ledsna och ensamma för att gå vidare. Men trots allt så finns det inga nationsgränser på internet. Skräckhistorier och rykten kan spridas hur som helst, när som helst. Och samma, och samma gäller bilder. En särskild bild har blivit legendarisk– den föreställer en hund, en maniskt stirrande hund- med munnen öppen så det nästan ser ut som att den ler. Ingen vet vem som har skrivit den här berättelsen- men 2009 började den spridas på nätet. Den berättas av en ung person- som försökt förstå mysteriet bakom bilden smile.jpg. Första gången jag träffade Mary E. var sommaren 2007. Genom Terrence, mannen hon hade varit gift med i 15 år- lyckades jag arrangera en intervju med henne. Hon gick antagligen med på det eftersom jag inte var en journalist- utan en amatörförfattare som samlade information till några collegeuppgifter. Om allt gick som det skulle kanske jag också skulle göra ett försök- på en skönlitterär historia baserad på hennes uppgifter. Vi planerade intervjun till en helg då jag hade vägarna förbi Chicago- i sista minuten när jag redan hade ringt på hemma hos dem och bjudits sin, ändrade sig dock Mary. Hon låste in sig i sitt sovrum och vägrade träffa mig. Under en halvtimme jag satt med Terence utanför hennes sovrumsdörr lyssnade jag och antecknade vad de sa till varann under det att han försökte lugna henne. Jag kunde inte få ut så mycket vettigt ur hennes snyftningar men det jag hörde stämde överens med vad jag hade förväntat mig. Hon grät och babblade långt och osammanhängande om hur hennes mardrömmar inte lät henne träffa mig. Till slut gav jag upp och Terence bad mig så hemskt mycket om ursäkt när han följde mig till dörren. Jag lugnade honom och påminde om att jag bara var en privatperson som letade information, inte en reporter vars jobb stod och föll med detta. Jag trodde då att jag nog skulle kunna hitta något annat liknande fall att begrava mig i. Det jag visste var att Mary i 1992 hade stött på Smile JPEG. Hon hade varit systemoperatör för en liten Chicago-baserad nätanslagstavla- när bildfilen kom och förändrade hennes liv för alltid. Då hade hon och Terence bara varit gifta i fem månader. Mary var en av ungefär 400 personer som såg bilden- när den dök upp på nätanslagstavlan- Långt färre av dessa 400 hade i efterhand velat berätta om sin upplevelse- och Mary var en av dem. Många andra har förblivit okända, kanske döda. 2005 när jag gick i första ring och när det är ett växande intresse för webbfenomen- fick jag själv först höra talas om Smile JPEG. Den kallades också Smile.dog- efter varelsen som sägs synas på bilden och Mary var dess oftast omtalade offer. Det som fångade mitt intresse, frånsett min förkärlek för den här sortens makabra nätlegender, var den tydliga bristen på konkret information. Så lite var känt om fallet att de allra flesta avfärdade det som en bluff eller ett rykte. Till exempel har själva bildfilen som dessa historier handlar om aldrig setts om man inte räknar alla photoshopade tolkningar och påhitt som cirkulerar där ute på forum som till exempel 4chan. Anledningen att dessa tros var fejkade är att de inte har samma effekt som Smile JPEG ska ha. Det sägs att det leder till emporallobsepilepsi och akut ångest- om man så bara råkar se bilden i några sekunder. Naturligtvis är det många som tvivlar på att detta kan vara på riktigt. Men andra kanske helt enkelt är lite rädda för att vilja tro på sådana här rykten. Varken smile.jpeg eller smile.dog finns heller omnämnt någonstans på Wikipedia- Trots att Uppslagsverket har artiklar om andra webbfenomen som till exempel Goatsy och Two Girls One Cup. Enligt uppgift stoppas dessutom varje försök att skapa en artikel om smile.jpeg av sidans många administratörer. Allt som allt har berättelserna om när människor mött Smile.jpg sakta men säkert förvandlats till legender. Marys historia är inte unik. Det cirkulerar obekräftade rykten om bildfilen ända tillbaka till Usenets första dagar. Det sägs att den på mitten av 90-talet gick runt som bifogad fil i ett mejl med rubrikraden Le! Gud älskar dig! Ett annat envist rykte säger att en hackare 2002 översvämmade forumet Something Awful med bilden med följden att nästan hälften av forumets användare fick epileptiska anfall. Men det är väldigt få som öppet erkänner att de var med- när någon av dessa händelser inträffade- trots att var och en borde fått mycket uppmärksamhet. Av filen återstår naturligtvis inte ett spår. De som säger sig ha sett den brukar le uppgivet- och säga att de inte riktigt prioriterade- och spara ner filen när de såg den. Alla beskriver dem dock bilden på samma sätt. Ett hundliknande kreatur- Ofta beskriven som liknande en Siberian Husky som upplyst av en kamerablickst sitter i ett dunkelt rum. Den enda bakgrundsdetaljen som går att urskilja är en hand som verkar sträckas ur mörkret på bildens vänsterkant. Handflatan är tom men det brukar sägas att den verkar försöka teckna något. Det är i mellertid hunden eller hundvarelsen på bilden som brukar få mest uppmärksamhet. Dess parti är enligt den allmänna meningen uppslitet i ett brett grin– –som avslöjar två rader väldigt vita, väldigt raka, väldigt vassa och väldigt människoliknande tänder. Flera olika vittnen beskriver hur de ser denna bild för sitt inre öga– –när de nu för tiden slås av sina oregelbundna epileptiska anfall. Dessa anfall slår ofta till när offren sover– vilket också leder till intensiva och skakande mardrömmar. Vissa kunde behandlas medicinskt, andra inte. Jag antog att Mary E. föll under den sistnämnda kategorin. Efter mitt misslyckade besök hos henne 2007- –bestämde jag mig för att skriva på och i ett gäng olika forum– –nyhetsgrupper, webbsidor och mejllistor– –med folkloristik och teman, Allt för att försöka hitta något vittne som faktiskt kunde berätta mer om smile.jpg. Tiden gick, inget hände– –och då jag på college blev mer upptagen glömde jag nästan bort det hela. Men så i början av mars 2008 fick jag ett mail av Mary– Bästa L. Jag är hemskt ledsen över hur jag betedde mig- när du ville intervjua mig i somras. Jag hoppas att du förstår att det inte var ditt fel- utan mitt eget problem som fick mig att agera som jag gjorde. Jag hoppas du ska kunna förlåta mig. Jag var nämligen rädd. Du förstår. I 15 år så har jag varit förföljd av Smile.jpg. Smile.dog hemsöker mina drömmar varje natt. Jag vet hur dumt det låter- men det är sant. Det är mardrömmar som är obeskrivliga, fullständigt annorlunda från alla andra drömmar jag någonsin upplevt. Jag kan inte röra mig eller prata. Allt jag kan göra är att titta framåt. Och det enda som syns framför mig är den där vidriga bilden. Jag ser den gestikulerande handen och jag ser Smile dog och vare sen tala med mig. Det är inte en hund såklart, även om jag inte riktigt vet vad det egentligen är. Den säger att den kommer att lämna mig i fred, om jag bara gör som den säger. Allt jag ska göra, säger den, är att sprida ordet. Det är så den säger, och jag vet precis vad den menar. Den vill att jag ska visa bilden för någon annan. Och jag kan. Veckan efter den där händelsen på nätanslagstavlan så fick jag en mapp på posten som innehöll en diskett. Jag behövde inte sätta in den i datorn och kolla. Jag visste precis vad som fanns på den. Jag har längre tänkt över vad jag kan göra. Jag skulle kunna visa bilden för en främling eller en kollega. Jag har till och med tänkt på att visa den för Terrence. Hur äcklad jag än känner mig av mig själv när jag funderar på det. Varför skulle jag vilja visa den för någon? Jo, för om Smile.dog håller sitt ord skulle jag sen få sova ostört. Men om den ljög, vad skulle jag göra då? Och varför skulle inte bästen göra saker värre även om jag löd den? Så i 15 år gjorde jag ingenting och höll disketten med bilden gömd. Varje natt i 15 år har Smile.org kommit till mig och krävt att jag ska sprida ordet. I 15 år har jag varit stark, trots mina lidanden. Många från den gamla nätanslagstavlan har sedan länge slutat posta. Och jag har hört att några av dem begått självmord. Andra bara tystnade och försvann från webben. Det är dem jag är mest orolig för. Jag hoppas uppriktigt och djupt att du förlåter mig, El. Men när du kontaktade mig i somras så var jag nära att krossas. Jag hade bestämt mig för att ge dig disketten. Jag brydde mig inte om smar.org-ljöge eller inte. Jag ville bara att det skulle sluta. Du var en främling. Vi hade inga kopplingar. Jag trodde inte jag skulle kunna känna ångest om jag gav dig disketten och därmed beseglade ditt döda. Men precis innan du kom så insåg jag vad jag höll på med. Att jag planerade att förstöra ditt liv. Jag stod inte ut med tanken. Jag stod faktiskt ännu inte ut med den. Jag skäms, Elle. Och jag hoppas att denna varning kan avskräcka dig från att fortsätta undersöka smile.jpeg. En vacker dag möter du någon som är svagare eller mer skrupelfri än jag. Någon som inte tvekar att lyda my.org. Ge upp medan du fortfarande kan. Vänligen Mary i. E. Senare samma månad kontaktade Terence mig och berättade att hans fru tagit livet av sig. Han hade samlat ihop och städat upp bland hennes saker och nätkonton och sett mejlet hon skickat mig. Gråtande och i upplösningstillstånd- vädjade han till mig att jag skulle lyssna på Marys råd. Han hade hittat disketten, avslöjade han- och eldat upp den tills inget annat än en stinkande hög- svartnat plast återstod. Det som hade skakat honom var att den hade fräst åt honom- när den smälte, som någon sorts djur. Jag erkänner att jag var lite osäker på- hur jag skulle förhålla mig till det hela- Kanske tänkte jag vara ett skämt, parets försök att skrämma upp mig. En snabb koll bland dödsrunorna i internetupplagarna av Chicagos lokaltidningar bekräftade dock att Mary I e. mycket riktigt var död, även om inget såklart nämndes som självmord. Delvis på grund av detta, men också eftersom det snart var dags för min skolas slutprov, bestämde jag mig för att för tillfället låta bli efterforskningarna om smile.jpeg. Men ödets vägar är outgrundliga. Nästan ett år efter min katastrofala intervju med Mary e. Fick jag ett nytt mejl. Hej. Jag hittade din mejladress på en mejllista. På din profil stod det att du var intresserad av Smile Dog. Jag har sett den. Den är inte så farlig som alla säger. Jag skickar med den till dig här. Jag bara sprider ordet. Mailets sista rad gav mig en rysning ända in i märgen. Enligt mitt mailprogram var det en fil bifogad. Den hette smile.jpeg. Jag funderade länge på om jag skulle ladda ner den. Antagligen var en fik, tänkte jag. Och även om den inte var det- var jag inte helt övertygad om dess märkliga krafter. Ja, Marys berättelse hade gjort mig skakad- men hon var antagligen mentalsjuk redan sedan innan- hur skulle egentligen en enkel bildfil kunna åstadkomma det smile.ypeg ryktades göra? Vilken sorts varelse kunde ta sig in i en sinne bara genom ögonen? Men om det hela nu var så absurt, varför spreds då legenden? Och om jag laddade ner bilden och tittade på den- och Mary visade sig rätt hela tiden- och smile.dog började hemsöka mina drömmar för att jag skulle sprida ordet- vad skulle jag då göra? Skulle jag leva vidare som Mary, evigt kämpande mot begäret och sprida vidare bilden ända tills jag dog? Eller skulle jag inte stå ut och helt enkelt sprida den på en gång? Om jag valde den vägen, hur skulle jag göra det? Vem skulle jag bestämma mig för att offra för bilden? Jag insåg att jag kunde genomföra min första idé, att skriva en artikel om smile.ipeg- och lägga in bilden som bevis. Då skulle alla som läste artikeln, alla som var intresserade, drabbas. Men om nu bilden smile.jpeg som fanns i mejlet var äkta skulle jag verkligen vilja gå dess ärenden och sprida vidare den. Kunde jag sprida ordet? Ja. Ja, det kunde jag.